ses majestats al 107.2 de la FM. La cavalcada a Radio Tiana. I avui és un dia important per la vila perquè els Reis, com dèiem, estan recollint les cartes de tots els nens, però la seva visita encara s'allargarà perquè demà dijous faran també una aturada al taller ocupacional Verge de l'Alegria de Tiana. Precisament, per fer una valoració abans d'aquesta visita, tenim a l'altre costat del telèfon a la directora del centre, Vicky López. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Com doncs, està? Sí. Molt bé. Doncs sí. suposo que pel taller, esperant aquesta visita que, que any rere any, doncs ses majestats, fan una aturada no només a totes les cases dels nens tianencs, sinó també al taller ocupacional verge de l'Alegria. Això és un luxe, no? Un luxe, un luxe. La veritat és que després de tota una nit de molta feina, no?, per part de tot, de, dels tres reis d'Orient, pues, bueno, abans de que marxin a descansar, pues, és tot un privilegi que que, bueno, que facin aquesta petita paradeta al nostre centre i, bueno, i que portin els seus regals pues, com cada any, eh, pues, demà, demà al matí. sí, sí. Tot un privilegi, eh? tot un privilegi, la veritat. I no sé si sí. aquesta és una cita especialment esperada eh, doncs, al vostre taller. Molt, molt, cada any. Eh? Cada any, la veritat és que sí, que, que la veritat és que els nois s'ho viuen amb, bueno, amb la màgia i amb la innocència i amb l'alegria la, bueno, que que els nostres nois viuen, viuen la vida, no? en general. I, I després de tota una nit d'alegria i, i de màgia, pues, bueno, arribar al matí i trobar-nos allà al taller, pues, que arriben els reis i que ens fan una visita, pues, bueno, imagina't, imagina't, tota un, tot una, tot una força i, bueno, tal com són ells, no? oh, amb la seva màgia, la seva innocència, la seva alegria i, bueno, i esperant a que arribi demà al matí, ja, sí, sí, sí, sí tots, tots, esperant tots, eh, jo la primera, la veritat que sí. Explica'ns ja. una mica les experiències d'altres anys, perquè, doncs, tots sabem, doncs, com és una nit de reis, però no tenim el privilegi, tampoc, que el dia següent, doncs, els reis facin una aturada a casa nostra i, per tant, que és el que es fa? Suposo que van carregats també de regals, no? De regals, de globus, de carmels, d'alegries, de... Bueno, sí, la veritat és que, bueno, veure'ls arribar ja... El patiir del centre ja és tota una experiència. Uh, bueno, entren al taller, ens reparteixen els regals a cada noi. i bé aquest any també bueno, és especial perquè bueno, jo sempre dic que que els Reis d'Orient pues, bueno, uh, els angelets angellets no? els'hi porten al centre perquè no es perdin, que no es perden mai. I aquest any pues, també és molt especial per nosaltres perquè alguns dels angelets que, que, bueno, que normalment cada any, estan al, al centre, doncs aquest any els tenim al el cel i faran de guies perquè demà puguin arribar doncs, doncs, bueno, amb, amb, amb més seguretat, que sempre tenim clar que arribaran, però aquest any amb més seguretat, perquè tenim aquest angelès al, al cel que, que els guiarem aquesta nit i demà al matí doncs, podran, podran arribar. Llavors, per aquest any, jo crec que bueno, per tots nosaltres serà un any, sempre ho és despaciat, però per aquest any encara ho serà més la veritat, la seva, la seva visita. A més, sí. doncs, et eh, dius que aquest és un any especial, més allà doncs, de, de per les qüestions personals i emocionals, mm -hmm. doncs, suposo que també és un any molt especial i d'optimisme pel, pel taller, doncs, tenint en sí, compte sí, les notícies sí. que, que coneixíem a finals del 2010, doncs, del futur de creixement del taller ocupacional Verge de l'Alegria Quitiana, doncs, també la, la, la, la, doncs, la benedicció de la primera pedra del que serà una residència, suposo que tot plegat doncs, us fa ser optimistes, no? Sí, no, la veritat és que ha sigut un any, el 2010, un any super especial. Jo crec que que cap de, bueno, de les persones que, que estem allà i que vivim dia a dia allà mai oblidarem, eh? Per, per, per tot, eh? Vull dir, eh, per optimisme, per al futur, de cara a un futur, de cara a un projecte, de cara... A, i, i, sí, i de cara, de cara a tot, no? De cara a aquest, a aquest plantejament de, de futur a Tiana, a sobre a Tiana, no? Amb... Bueno, bueno, és especial, és especial no? i formar part de tota aquesta història encara ho fa més, la veritat és que sí molt, Precisament molt especial. Precisament quan va venir el papa va fer aquesta visita i la benedicció de la primera pedra, doncs vam poder parlar una mica de, de les necessitats no? d'aquestes famílies i d'aquests joves i no tan joves que s'adrecen al taller ocupacional i que d'alguna doncs, manera serviu per aquest reforç i per donar resposta a l'angoixa d'algunes famílies no? de, de què faran els nostres nois doncs, en un futur i que, per tant, es veiem com a molt bona notícia que com a mínim pogues augmentar el nombre de, de joves que, que s'hi poden adreçar. Per tant, una necessitat social molt clara. No? Molt, molt. La veritat és que bueno, qu que és el futur no? i sobretot és la preocupació de les seves famílies, no? dels seus pares, dels seus germans, al saber que bueno, que el dia de demà pues, tindran un futur assegurat, Uh, amb una obra que, no, l'aura del nen Déu, que, que la majoria d'aquests nois, doncs, bueno, des de molt petits, no, des que teníem mesos, han format part d'aquesta gran família, com sempre diem, i que realment ho és, i el projecte de cara un futur d'ampliació de, de places de, a nivell residencial, i, que, i sobretot això, no, la tranquil·litat de les famílies de saber que, que, bueno, que continuaran formant part d'aquesta família doncs, sempre, jo crec que, que és un gran regal. O sí, que... Sí, sí. Els reis se'ns porten aquests regals. Eh? Bueno, sí, sí, és, és, sí. és maco també sentir-te parlar i, com dius, també doncs, aquesta família no?, que formem sí, en el sí. sentit de, de, bé, sabem que és un taller ocupacional, que, que és un taller en el qual doncs, hi van aquests, aquestes persones amb una discapacitat i que per això parlàvem de les famílies que, que han de tenir una assistència especial i, i doncs, uh, més enllà del, del, del que aprenen o no?, del que puguin ser assistits, doncs és important aquest ambient familiar, no? Sí, la veritat és que sí, que, que aquest tant tarannà no, de família el vivim, el vivim tota la gent, eh? o sigui, a nivell de famílies, de noi, la gent que treballem allà... Vull dir, sí, sí això no... no és, és... Bueno, sempre ho diem, no? que som una gran família, però, però, però realment se sent així. Eh? Vull dir, no, no és una paraula, no és només un concepte no? de gran família, sinó que realment ho som i un dia com demà al matí realment, realment es, viu, es viu així, com una gran família que, que es reuneix i, i, bueno, i que compartim el nostre dia a dia... I sí, sí, la veritat és que sí, una gran família, sí. sí. Ah, doncs jo al llarg de la tarda vaig preguntant a tothom quins són els seus desitjos, a què han apuntat a la carta dels Reis, però no sé si precisament des del taller ocupacional, en totes les bones notícies que esteu tenint, doncs encara teniu més desitjos per aquest 2011 per continuar creixent, o, o què demaneu? Nos Bé, bueno, nosaltres sempre demanem, demanem continuar endavant, continuar en el nostre camí, que els Reis ens donin forces, ens doni alegria, realment al nostre centre és molt fàcil tenir-la perquè els nostres nois ens la regalen cada dia cada dia ens regalen aquesta alegria i, i bueno, continuant cap endavant, cap endavant, caminant caminen en aquesta vida amb alegria i amb un somriure Sempre, doncs, un missatge sempre. molt positiu que no estem acostumats en aquests sí. dies, eh? perquè tothom comença el 2011 doncs, allò amb pessimisme i una mica amb perspectives d'ostres, el que ens espera, i està bé també sentir una, doncs, això, un, un missatge d'optimisme i de tocar de peus de terra, però sempre doncs, amb bones vibracions. No? Doncs sí, allà de veritat, a eh? o sigui, tothom està convidat. Eh? Aquesta gran família és una gran família oberta i demà pues, bueno, convido a tothom de, de Tiana i bueno, i tota la gent que em pugui sentir ara mateix a viure això, aquest optimisme, aquesta alegria que, que, bueno, que els nostres nois se'ns regalen cada dia i aquestes bones vibracions per tirar endavant independentment de com ens vagi la vida, de... però bueno, amb, amb, amb ells al nostre costat sempre, sempre ens dona la força i l'alegria per continuar tirant endavant i continuar lluitant en aquesta vida. Doncs uh, esperem, això com dèiem, que això és l'important, esperem que es compleixin tots els desitjos que hem posat sobre la taula i sobretot doncs, que la visita de demà dels Reis Mags als nens amb discapacitat del taller ocupacional verge de l'alegria d'aquí de Tiana, doncs, que sigui allò que porti molts somriures a tots aquells que, que hi acudiu, que hi sou i que, per tant, que també rebeu molts regals. Moltíssimes gràcies i agrair sobretot, bueno, a tot l'ajuntament de Tiana i a tot el poble de Tiana, perquè també, pues, això, formeu part, eh, d'aquesta gran fanta de coses. Moltíssimes gràcies igualment, eh, Vinga, igualment. Adéu, bona tarda. Vale? bona tarda. Adeu.